לא סר ממנה. ומישה מלך מואב היה נוקד, והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר. ויהי כמות אחאב, ויפשע מלך מואב במלך ישראל. ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון, ויפקוד את כל ישראל. וילך, וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב, פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה? ויאמר אלה, כמוני חמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. ויאמר, איזה הדרך נעלה? ויאמר, דרך מדבר אדום. וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, ויסובו דרך שבעת ימים. ולא הימים למחנה ולבהימה, אשר ברגליהם. ויאמר מלך ישראל, אהה, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר יהושפט, האם פה נביל אדוני ונדרשה את אדוני מאותו? ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויאמר, פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. ויאמר יהושפט,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 אשר עמדתי לפניו, כילולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. ועתה ככולי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד אדוני. ויאמר, כה אמר אדוני, עשו הנחל הזה גייבים גייבים. כי כה אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימל למים, ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתיכם. ונקל זאת בעיני אדוני, ונתן את מואב בידכם. והיכיתם כל עיר מבצר, וכל עיר מבחור, וכל עץ טוב תפילו, וכל מעייני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה תכאיבו באבנים.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 ויעלהו עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו, וישובו לארץ.